Nga Ugbe i ben Amiri radi Allahu anhu, për cilet. E dhe gjova të dërguari në Allahut Alehi Selam duke thënë. Zot i kënaqet me bariun, i cili thëret e zanin për namaz dhe falet në majtë të bjeshkës. E pastaj Allahu thot. Shihën i robin tim, i cili thëret e zanin dhe e kryen namazin. A i friksohet prej meje. Unë ja kam falur këti robi më katet e ti dhe do të fusë në gjenet. Transmetonë e Budautit dhe Nesaiu. Këto hadithe mund të shohen nga jamiambret.com.